Kapitel 10 Og filisterne førte krig mot Israel, og Israels menn flyktet for filisterne og fortsatte å falle som slagne på Gilboa-fjellet. Og filisterne fulgte tett etter Saul og sønnene hans, og filisterne slo til slutt Jonathan og Abinadab og Malkishua, Saul sønner, i el. Og kampen mot Saul ble hard, og bueskytterne fant ham til sist, og han ble av skytterne. Da sa Saul til sin våpensvenn, Dra sverdet ditt og støte gjennom mig, så ikke disse uomskårende mennene skal komme och mishandle mig. Men våpensvennen hans ville ikke, for han var svært redd. Da tog Saul sverdet og styrtet sig mot det. Da våpensvennen så at Saul var død, styrtet også han sig mot sverdet og døde. Slik døde Saul og tre av hans sønner, og alla av hans hus døde sammen. Da alle de av Israels menn som var på lavsletten så at de hade flyktet, og at Saul og sønnene hans var døde, begynte de å forlate byene sine å flykte, og deretter kom filisterne dit og bosatte seg i dem. Og det skjedde neste dag, da filisterne kom for å plyndre de slagne at de til slutt fant Saul og sendene hans der de lå fallne på Gilboafjellet. Og de plyndret han så, og tog hodet hans og krigsutrustningen hans og sendte bud rundt omkring i filisternes land for å underette sine avguder og folke. Till slut la de krigsutrustningen hans i sin gudshus, og hodeskallen hans festet de til dagens hus og alle Jabesh og Gilead fikk høre om alt det filisterne hade gjort med Saul. Da brøt alle de tappere mennene opp og bar bort Saul slik og hans sønner slik og førte dem til Jabesh og begravet deres ben under det store treet i Jabesh, og så fastet de i sju dager. Slik døde Saul på grund av den troløshet som han hade vist mot Jehova i forbindelse med Jehovas ord, som han ikke hadde holdt, og også på grunn av at han hadde bedt et åndemedium stille spørsmål. O han spurte ikke i Hova. Der er de f forår låt hannam dø og førte konedemme overtil David, i Sesen.